Amorul unui subaltern Scenariu radiofonic de Teodor Mazilu Acum a venit prima vara. Ce am adus cartea pe care mi-ai împrumutat o are pasaje admirabile din flori de câmp. Ce am făcut o coraniță. Este atât de bun nelule. Uite-te, norălindă, ce frumos își de. Nu mai sta așa, -a până făm te robocuri, bucuria sau. se dă norălindă, lasă-o regina. Dobrișor, cu ce-aș putea să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine? Nimic, Agripina, nu mai este simt alături de mine Doar atât doresc, mi-e foame Acum îmi dau seama, tocmai naturalețea asta m-a atras spre tine E atât artificialitate în lume, dragă N-ar trebui să te surmeneze atât Tu prea pui la inimă tot ce ți se întâmplă Ar trebui să ai mai multă grijă de tine Ești prea bun, Dobrișor, prea bun Eu sunt prea sinceră, tu ești prea bun Unde o să ajungem? Da, ai dreptatea grepi, sunt prea bun Prea, <fie> prea <bun. fie> Iubitule, bate cineva la usă Bate cineva la usă noi nu primim vizite, noi nu ținem casă deschisă, noi nu avem prieteni, noi am făcut din iubirea noastră o insula purității, ne iubim și ca o consecință logică ne vom căsători, logic, mă întreb cine să fie. Cine să fie la ora asta? S-a terminat și telejurnalul. Iubitule, mie mi-e frică. Bate cineva la ușe, În mod incontestabil. Bate cineva la ușă În numele legii deschide <laughs> În numele legii? Păi de ce nu spui asta de la început? În fața legii toți suntem egali? Făc mai egalitatea, dă atâta poezie, justiție <laughs> Incontestabil, bate cineva la ușă Mă duc să deschid ușa O fac pentru tine, Agripina Te aștept aici, Dobrișor. Orice s-ar întâmpla să știi că eu sunt aici O viață întreagă te-aș aș aștepta Bună seara Eu sunt trimisul lui Romeo și Julieta La ce oră târziu am venit și eu Asta e o oră la care să vii în casa unui om Desigur e în afară de orice discuție că v-am deranjat eh, no, Nu, nu, no, no, incontestabil no. v-am deranjat nu-mi cape însă nicio îndoială că sunt mor de oboseală. Să urci pe jos până la etajul șapte, da, da, da. De ce nu vă reparați liftul, oameni? Primisul lui Romeo și al Julietei. Asta înseamnă că trebuie să ne bucurăm. E? e o recunoaștere aproape oficială a iubirii noastre. E? Tu ce crezi, Brișor? Nu ar trebui să fim în al nouălea la cer de fericire Asta să înseamnă că iubirea noastră va deveni o legenda Evenimentele nu sunt încă limpiți Dacă nu pot să mă bucur până nu verific totul în o fericire prealabilă Nu există bucurie autentică Mereu pe drumuri și leafa nu e cine știe ce ce meserie mi-am ales și eu Să te ocup de sentimentele oamenilor Și încă de cele amoroase Noroc că oamenii se iubesc Și stau mai mult pe acasă <laughs> Nu încape nicio îndoială Că-și exprime un scriitor englez din secolul 17. Ce scriitor valoros! Un singura aman nu transform transforma drama în comedie și viceversa? Nu fi spiritual, cetățene! Un singura aman nu-mi transforma drama în comedie și viceversa? Mm. Sunt în locuința mea, nimeni nu mă poate împiedica să am simț umorului! Aaaa! Eu sunt Dăbdișar, poate păi, că uitați o altă persoană. Văd că la mijloc e o confuzie. Romeo, mă rog. și în Revoluția franceză au fost destule de confuzii. Și să avem noi cu Amoncu Shakespeare, autor englezi și după toate și reposat. Și Julieta... Noi ne iubim, noi nu suntem englezi! Și n dragă! Doamne! Vine din partea lui Romeo și a Julieti! Dacă eu mă bucur, tu de ce să nu te bucur? Nu citim mai același cărți, de nu vedem mai același filme, e. nu temi mai același sentimente. Bucură-te și tu în aceeași măsură în care mă bucur și eu! Da -și tu! Legitimația dumneavoastră! Ofțim legitimația. Are, are, are Visa la zi. Ce vei de mine, am fără? Dacă nu-mi spui ce, miliția Cu ce drept dai buzna în casa unui om serios? Ai toate motivele să te indignezi. Incontestabil, indignarea dumneavoastră cât se poate de firească. Cheamă miliția dacă vrei. Aveți și telefon. Eu nu vă rog, telefonat, nu am nimic împotriva. În fond, am dat buzna în casa dumneavoastră. E normal, nu așa, să se nască un sentiment de indignare. Iașiți-mă dimici! Ei uite că m-a răzgândit Standard salariați amândoi Și am putea să ne înțelegem De ce să nu ne înțelegem ca între oameni? Ca între salariați mm. Vreți o țuicoliță, nu mm. Alcool unește caracterele și netezește divergențele Nu! Mm. Nu seara în timpul producții Eu nu admit jumătățile de măsuri Eu sunt trimisul lui Romeo și Julieta Și în această calitate vă declară arestat Incontestabil Tot ce îmi spui dumneata mă surprinde și mă indignează Dobrișor a arestat Tăvarășe, care numele Dumitale, iarta, Iartă-mă, nu-ți numele? Mă rog, dacă e un secret În interes umanității, nu insist Dacă există în lumea asta Un om fără pat până și la Dobrișor Eu da, eu Eu sunt poate uneori meschină Sau poate, sau poate preagrebită, Dar pentru un elu pun una nu ia ce buc! Nu ia ce buc! Nu ia ce de la nu nimeni! Domnule, dumneata, ești acuzat de ipocrizie! Hai! Dumneată, domnule, domnule, dar mă rog, ești acuzat că nu-ți iubești Că vrei să o iei de nevastă din interes! Și <sus> n-am mai pomenit ca un bărbat să nu-și iubească iubita! Suntem un serviciu preventiv? Noi vrem să evităm dramele! Dramele! dramele. <sus> Nu spiritual la un, nici nu v-așteptam de la un <laughs> Sigur sunt bune și lumele, sigur ele fac viața mai trepidantă Calumnie, ea, ordinar. calumnie ordinar Calumnie ordinar Da Dobrișor mă iubește și mă stimează Chiar astăzi mi-a adus un buchet de gheosei Numai cine iubește e capabil de gesturi atât de gingașe. Eu nu fac decât să execut ordinul Dacă nu-i vinovat de ipocrizie o să scape N-aveți nicio grijă, doamnă Mă îmbrac și după aceea vin fiind... Pune ceva gros pe tine să nu răcești Pune ceva gros pe tine să nu răcești Bine, bine Dobrișor e un om minunat Nu există zi în care să nu facă atentă, Adeseori mergem la un spectacol de valoare, dobrișorie și foarte exigent. Când un film n-are o idee, este din sală. Eu trebuie să executori, execut ordinul. Să mergem! Eu am încredere în tine. Agripina, nu e așa, că tu nu crezi în aceste calomnii. Tu ești iubitul meu. Ce eu cred în tine? Ai gata, plecare, ai plecare. Să nu mă uiți, Agripina! Agripina, e așa. Tu nu crezi în aceste calomnii. Tu ești iubitul meu? Ai gata, ai plecare. Să nu mă uiți, Agripina! Să mergem! Eu am încredere în tine. Mm -hmm. Mm -hmm. Aștept să te cât mai curând cu putință Agripina, nu așa mm -hmm. Tu nu crezi în aceste calomnii mm -hmm. mm -hmm. Tu ești iubitul meu mm -hmm. Și eu cred în tine Hai gata, plecare, plecare, hai plecare Dar nu mă uiți, Agripina Mă salută pe frunte Asta nu-mi place deloc Nu m-am despărțit frumos Nu știu unde dracu mi-a fost capul Îmi proceda ca un imbicilă nu trebuia să o mângâi, Trebuia să o în brațe, Să o muși cu patima Scumpetovară și te rog Lasă-mă să mai văd odată iubita O singură dată să mai văd Incontestabil să ai grijă de iubire E un lucru frumos Trebuie să ai grijă de iubire Cum ai grijă de locuința personală Cum n-ai grijă de ea Cum se duce de repede. Bine, bine Agripina, am revenit Nu puteam altfel Am venit doar să spun că te iubesc Cum să mă exprim? Știi că nu-mi plac vorbele mari. Când vin sărbătorile, mă pune spaima. Când vine 8 martie, o nenorocire, mă închidem din roșie, din dos. E în mine o sfială pe care ați vieții, a sprijinit vieții, nu are uși să-mi înlături. Te iubesc, Agripina! Sentimentele tale sunt în afară de orice discuție. Te iubesc, Agripina! Am să-ți aduc eu hrană rece. Opa, auzi, vorbește-te cu Dimitra și să facă ceva. Nu-l rog, ca insistent. Lasă-l să-și dea singur seama că nu poate să stea cu brațele încrucișate. Vreau să intervină. Rădul să intervină răscolește în el ăsta Sentimentul de dreptății Dacă nu pentru mine, atunci pentru tine Dacă nici pentru mine Și nici pentru tine, atunci pentru ideea de dreptate Notează-ți numărul lui de telefon 863321. 6, 3, 3, 2, Iată, ajunge! Am procedat bine O să mă crede fricos Agripina, auzi? Nu-i mai telefonă lui Dumitreascu! Auzi, Agripina, adevărul să iasă la suprafață Ca un de lemn deasupra apei Hai da. să mergem Destul cu ipocrizia E sigur că nu iubesc pe Agripina eu Mai lălăie și mai fără has femeie că ea nici n-am văzut Ăsta e adevărul grosolan De altfel mă simțeam bine și așa E drept că mă plictiseam, dar eu mă simt bine și așa Pe mine sinceritatea ei nu mă deranja prea mult Și nici pe ea ipocrizia mea nu stingerea. Atunci ce vor oamenii de la noi? Citeam, croșetam, discutam, mâncam. Da, făceam planuri de viitor, căsătorie și automobil. Domnule, ce-ți astea? De văd-o inteligent cu oarecare cultură și sensibilitate. Ce dacă nu-mi iubesc, iubita? Ce dacă vreau să iau de nevastă o slută? Că doar nu sunt singurul caz. Să zicem că nu iubesc. Nu iubesc, de stimez? Ce stima mai un sentiment durabil. Ce de asemenea, mă ostimează. Ce respecte, Respect reciproc? E de aici, de acolo? Agripina, te iubesc! Agripina te iubesc Agripina te iubesc Agripina te iubesc Agripina te iubesc Idiotul Crede că de pedeapsa noastră Poate să scape Idiotul El crede că a fugit Dar el n-a fugit n a făcut decât să ajungă la tribunal înaintea mea. Nimeni nu poate scăpa de conștiința faptelor sale. Nimeni nu știu dacă am fost ilegalos sau că prinserem mușcarile. Dracușoia deviază de viață fetează să mai te Ce a fost hepemite, mă? Frica să ai mușcare. Incontestabil fenomenul e lipsit de claritate. Mie cel puțin, nu-mi e clar Bravo, ai sosit la timp Curând va începe judecata Acuzat, Dobrișor Spălățelul Prezent Da, prezent mă rog. Eu sunt Dobrișor Spălățelul O singură rectificare Tovarășul Dobrișor Spălățelul fără acuzat Mă simt atât de curat Încât nu mă simt acuzat și dacă n-admite rectificarea, ce se întâmplă? Pleci? Aori? Evadezi? Aori? Ce se întâmplă cu Dobrișor Spalațelul? Tovarăș, Dobrișor Spalațelul. Ah, bravo. Ești înculpaț, Spalațelul? Această chestiune e stabilită, deci. Acest caz, din motive independente de voința noastră, l-am aflat cu întârziere. Dat fiind însă gravitatea lui Am cerut urgența Cred că la mijloc e o eroare Și în Revoluția franceză, după câte știu Nu e nicio eroare Repet, bănuiești motivele pentru care te afli în boxa acuzaților Ia este bine Da, eu îmi analizez cu plăcere sufletul Totdeauna am respectat legea Declar solemn în fața onoratului tribunal Că mă simt cu conștiința curată din toate punctele de vedere Adică de ce să-mi născuceți păcate dacă nu le am? Nu văd logica în această problemă he, he, he. Nu, nu-mi fac din asta un titlu de cinste Dar asta e situația Dragi tăvară, sunt curat și gata asta e chestia Chiar când sunt singur, sunt sincer Chiar visele mele sunt un exemplu de ținută morală Mint Eu să mint? De ce să mint? Poate că mint, dar nu-mi dau seama Da, eu cred că nu mint e, atunci o să fim nevoiți Să vă luăm un interrogatoriu Numele de mitale? Dobriușoas patatatatatatatelul. Nămițile actual? Actual, strada Crizantemelor Mără 7. Sunt trecut în carte de imobil. Fără amănunte. Scuzați. Stare civilă? Necaslorit. Copii? Nu. Profesie? Funcționar de votat. Acuzat nu te mai caracteriza singur. Scuzați. Ai putea să ne spui acuzat pălățelul? În ce împrejurări ai cunoscut-o pe viitoarea soție? În împrejurări caracteristice epocii noastre, la o reuniune tofărășească. Tocmai îndeplinise în planul și comitetul sindical. Ce te-a Nu, snobismul nu. Detest snobismul în orice domeniu. Ma a ei modestă, liniștită, economă. Mi Mă avea și o bază materială, adică un apartament în strada Crisantemelor. Dar nu asta a fost scotărător. Dacă mă întreb acum, după luni de zile, ce a fost scotărător, pot spune liniștit. Apartament. Vorba cânticului, întâi apartamentul, după aceea sentimentul. <fie> apartamentul. Vorba cânticului, întâi apartamentul, după aceea sentimentul. Acuzat Dobrișozi Pălățelul. Răspunde sincer la o întrebare capita. Îți iubești, logodnica? Nu, nu iubesc. Câtuși de puțin, nu, noi iubesc. E frumos că recunoști, frumos. Dar atunci de ce vrei să te căsătorești cu dânsa? Mașina promisă a fost cea care a jucat rolul hotărător Și nu atât mașina cât în din tramvai Știți, detest mici la cele de transport în comun Știți, așa sunt eu Când eram bolzeală în tramvai, o iubeam pe Agripina Dar culmea, când eram bolzeală, o iubeam sincer Ai declarat aici solemn că nu țiubești iubești Da De ce nu ai comunicat această concluzie și agripine? Uh... Păi tot trebuia să fii ipocrit într-o zi mai devreme Am interzis-te acuzat să Scuzați. spiritual Cu ce drept te cu o femeie pe care nu o iubești? Cu ce drept? Uite ce e, tovarăși, eu când greșesc într-un domeniu, fac lucruri bune în alt domeniu Eu am grijă să-mi păstreze echilibru Eu nu pot să duc în două păcate Nu știai că ipocrizile de orice fel Oriunde s-ar săvârși ele, la locul de muncă sau la domiciliu, sunt strict interzise. Nu! Vrei să te trezești la închisoare ipocriților? Nu! E, nu e prea plăcut. Nu! Nu e ca la cireșica? Nu! Nu! Nu! Nu cunosc asemenea lege! De altfel, mie nici acum nu prea mi-e clară deosebirea dintre sinceritate și ipocrizie. Stau și meditez... Dar nu prea pricep diferența De fapt, ce frică Da, frică mie. De fapt, mi-e frică de toate Mi-e frică de agripina, mi-e frică de moarte Mi-e frică de dumneavoastră Mi-e frică de șeful de serviciu Mi-e frică de frigider Și de frică mi-e frică A, frică Vezi cum o infracțiune aduce o altă infracțiune Cu ce drept ce frică Cine se da dreptul asta? Nu stii cum e nemuritor? No, nu! Nu știam cum e nemuritor. Ai fi trebuit să știi. Da, da, întotdeauna am cu alte lucruri și n ajungem până aici. Abarnăm de esența divina omului. Frica e o chestiune personală! lăsați mă să fie frică, tovarescu! N-ai dreptate! lăsați mă să fie frică, tomares. N-ai dreptate! Nu-mi recunosc nicio vină! O iubesc pe Agripina! Da, da! O iubesc! Cu tata muta ei stupidă și la lui e. O iubesc! Cu tot ei, znob! Da, da, cred cu ador De deci ce n-aș adoră? Adică de ce ar fi exclus ca eu să iubesc pe agripina? E un adevăr incontestabil că gătește foarte bine N-ați mâncat niciodată găluștele agripinii, da, mă priviți așa Ajunge acuzat, dubrișor, spălățerul Cazul dumnezeal e limpele În curând vom da sentința <laughs> Noi ăștia-i vezi, ne descurcăm mai așa în viață Pentru aia, sincer, e mai greu incontestabil că sinceritatea cere omului eforturi Dacă afla Agripina adevărul O să sufere, fiindcă e ființă dintr-o bucată Blestematele și nefericitele caractere integre La cea mai mică jignire reacționează E, Agripina, Agripina O să se vaite, o să spună că nu există iubire O să vrea să se întoarcă la mai sa acasă Uite așa se nasc haosul și nichilismul Eee, tare -mi milă de săraci oameni dintr-o bucată Păi, mi-e milă și de mine. Ce-i Ceia de fapt, o biată ipocrizie menească? Ce atâta scandal și discuții, frate. Eu o să mă dea afară din casă și asta o să-mi placă. Ce bine era la Agripina în casă. Masa era masă, televizorul televizor. Un gest de zi cădea ca Moscal la lapte, dar era acolo. Nu era sublimul, dar era tot ceva. Așa ce o să fac. Să iau de la capăt. Să fiu hipocrit cu altă femeie. Eu vreau să fiu hipocrit cu o singură femeie până la sfârșitul vieții. Mi-e așa de milă de Agripina încât și cu adevărat. Dar nu se poate. Agasantă femeie. Locuința foarte bună, dar ea e agasanta. Eu sunt slab din firemul eratic, drama inevitabilă. În urmele lui... Romeo și dobrișor spărățelul i-a cuzat de ipohidie. Această sentință va fi adusă la cunoștința logonicei și-ntregii A Agripina, ce bine era dacă te iubeam! Aveam și locuința sigurată, aveam și conștiința curată! Că tu blestematul ăsta de suflet care nu vrea să te ajute când ai nevoie de el! Când ți-e frică de moarte, te lasă să te descurci singur! Cum apare vreo nenorocire, cum sufletul dispare! Păi sufletul trebuie să te ajute tocmai când te afli la vreo încurcătură! Da! Dacă Sufletul m-a și -o iubeam pe Agripina, nimeni nu putea să ne nimic. Încălzire centrală, încălzire centrală, sentimentul, sentiment. <gri> oh, ce bine era dacă eu iubeam cu patima de moarte, boule, de ce nu iubești? Ticaloșule, de, de ce nu te emoționează, Agripina? Prostule, de ce nu iubești din adâncul Sufletului? Cam iubitul din interese, se vede de la o postă. Da! Am iubit-o din interes Interesul este ceva viu Mai viu decât răsărit soarelui Mai viu decât iarba care crește Poți să dorești o femeie din interes Cu o Interesul are ochii curați Atențiune Atențiune Ce? Unde te duci, dragă Sile? Atențiune Unde te duci cu sentința asta blestebată? Sile? Să nu spui că nu Sile pe toți oamenii care mă pot ajuta la un moment dat am cunoscut Cu toți oamenii care pot să-mi facă un serviciu Am făcut liceu și armata împreună Toți ce scroci sunt în orașul meu Așa că te cunoști pe tine Așa că tu e Sile Sile? Salvează-mă Nu sunt un criminal, sunt un viaț În schimb eu nu cunosc pe oamenii care îmi cer asemenea servicii. Nici n-am făcut armata cu ei Nici n-am făcut liceul cu ei Nu te cunosc? Cum nu mă cunoști? N-am băut noi bere la tic -tac. Nu ți-am recitat eu din Să Săruții atâtea fete te au fost topite în fumul albastru de țigar Poet și moralist se cade oară. Nu te cunosc Cum nu mă cunoști? Nu sunt eu omul în toată complexitatea și cu toate contradicțiile lui? Nu lăsa pe Agripina să afle minciuna aia nu mi-e rușine de minciuna mea, dar mi-e milă de sinceritatea ei Nu te cunosc Mă cunosc și trebuie să mă ajuți E incontestabil, sentința se află asupra dumii tale Păi și dat un păcat odată în viață Ai făcut destule lucruri bune, zile Ca să-ți poți permite luxul să faci un păcat Ce dracu! De asta o să distrugă Adevărul nu distruge pe nimeni Uite că pe agripină o să o distrugă Las-o să creadă că o iubesc Las-o în plata, doamnele, cu Lasă-ne plata Domnului cu mizeria noastră. E mai bine să afle adevărul. E mult mai bine să afle adevărul. Îmi dai dumneata, o altă locuință? Nu, că te întreb. Îmi dai dumneata, o altă femeie lăluie și tandră? Îmi faci dumneata sărmaluțe cu smântână? că idei aveți? Agripina trebuie să afle adevărul. Adevărul ăsta o să o distrugă. Pe ea o să o distrugă sufletește și pe mine suprapor material. Nu să-mi fie foarte greu să mă obișnuiesc chiar și cum bulzeala dintr-un mai. Omule! O să-mi fie foarte greu să mă obișnuiesc cu îmbolțeara dintr-o mai Nu te duce, nu te duce Agripina, ce dacă o să vină sentința să nu crezi, să nu crezi că eu nu te iubesc Să nu spui nimic, să taci ca și cum nimic nu s ar fi întâmplat Știi ce? Fii și tu ipocrită cu mine Eu nu o să mă supăr Și așa ipocriți putem să fim fericiți până la adânci bătrânețe Agripina, eu știu că tu vrei iubire Aia această obsesie Dar de data asta uită de ea Pleca sile. sile te rog, nu te duce, nu te duce! Nu, nu te ține de guange, popăbețiv beți ești! Agripina! n Poate că totuși te iubesc! Nu te grăbi să-mi pe mine! Ai plecat, dote, dote, te dote, te du te du-te, du cât mai repede! Și Agripina, vai, tă-te cât mai repede! A venit pacea! A venit liniștea! Agripina! Nu te iubesc! dote. Luce, ci va cucito notte a grandori, vaste facciarnice. Io vi do, io le hai avuto una notte estremamente agitata. avuto un viso idiot. Io vi do. Io vi do. Ați ascultat? Amorul unui subaltern. Scenariu radiofonic de Teodor Mazilu. Distribuția a fost următoarea. Dobrișor, Gheorghe Dinică, Agripina, Ileana Predescu Artistă emerită Necunoscutul, Toma Caragiu Judecătorul, Marin Moraru Regia de studio, Crânguța Manea Regia tehnică, Inginer Tatiana Andrecic Regia artistică, David Estric